Вернер Герцог, «Сутінки світу», озвучено за підтримки творчої ініціативи «Сталькується». Шукайте нас в Телеграму. У 1997 році я ставив у Токіо оперу «Чущенкура». Композитор Шігіакі Сиагоса довго вмовляв мене стати режисером його опери. Чущенгура – найбільш японська історія з усіх японських історій. Одного феодала ображають на церемонії і провокують його схопитися за меч. І через це він змушений учинити сепуку – ритуальне самогубство. Уже за два роки 47 його послідовників помстилися за нього. Посеред ночі вони напали на вельможу, який несправедливо образив їхнього вчителя. Вони вбили його, знаючи, що за цей очінок їм також доведеться заглинути. І всі, як один, у той же день наклали на себе руки. Шігіакі Сеагуса – шанований у Японії композитор. На момент постановки в нього вже було своє телешоу, і багато хто знав про нашу співпрацю. Якось за вечерю за довгим столом зібралося кілька людей із робочої групи. Сиагосов долучився пізніше і був надзвичайно схвильованим. «Герцог-сан!» – звернувся він до мене. «Імператор запрошує тебе на приватну аудієнцію, якщо перед прем'єрою в тебе буде не надто багато роботи». «Та заради Бога!» – відповів я. «Навіть не уявляю, про що мені говорити із Імператором. Хіба що обміняємося формальними репліками?» І одразу відчув, як моя дружина Лена міцно стисла мою руку. Та було вже пізно. Я відмовив імператору. Це була помилка. Така жахлива і безглузда, що й сьогодні я волів би провалитися крізь землю. Усі, хто сидів за столом, зацепеніли. Здавалося, ніхто й не дихав. Усі упустили очі і намагалися не дивитись на мене. Запала довга, холодна тиша. Наче вся Японія затамувала подих. Тишу обірвав чийсь голос. — Якщо не з імператором, то з ким ви хочете зустрітися у цій країні? Не вагаючись, я відповів. — З онодою, звісно. — З онодою? З онодою? — Так, — сказав я. — З хіро онодою. За тиждень ми зустрілися. Лубанг. Стежка в джунглях. 20 лютого 1974 року. Ніч марала. І вже після пробудження, у день, пейзаж був нерухомим тріскучим сном, який не хоче зникати, мигаючи, як погано під'єднані неонові трубки, немов від ознобу. І з самого ранку джунглі хойдалися в ритуальних муках електричного екстазу, спускався дощ. Гроза була так далеко, що звуки грому не долітали. Це був просто сон, усього на всього сон. Широка стежка, обабіч якої густий підлісок. Під ногами шелестить опале листя. З дерев скрапує вода. Джунглі покірно замирають, чекаючи, аж поки не скінчиться врочиста меса дощу. А потім ця оказія. Я ніби бачу на власні очі. Далекий гомін, радісні крики стають деталі ближчими. З нечіткого туману джунглів виринає постать. Молодий філіппінець поспіхом спускається за вивистою стежкою, кумедно тримаючи правій руці над головою те, що раніше було парасолькою, а тепер каркасом із дротами та драною тканиною. У його лівій руці ніж Боло, за ним слідує жінка з немовлям на руках, за нею іще кілька селян. Чому вони були такими схвильованими і радісними ніхто не знав. Вони поспішали собі далі. І все залишалося таким, як і було. Ті самі краплі з дерев, та сама тиха стежка. Стежка, як стежка. Аж раптом праворуч, прямо переді мною, заворушилося листя на землі. Що це? На якусь мить завмираю? І бачу, як купа листя перетворюється на силует чоловіка. Може, це якийсь дух? Той, на кого я увесь час дивився, але не бачив, хоч він і був перед самим моїм носом, виявився японським солдатом Хіро Онодою. Він так добре замаскувався, що навіть якби я знав, де він стоїть, то однаково його не розсладів би. Спочатку він згріб руками мокре листя зі своїх ніг, потім зелений гілля, яким обвішався з голови до п'ят. Він потягнувся по порошницю, яку як і свій рюкзак надійно замаскував у заростях. Впереді мною стояв дужий чоловік, який розміняв уже шостий десяток. Він рухався надзвичайно обережно. Лахміття на ньому колись було військовою формою. Приклад гвинтівки він обмотав корою. Солдат спочатку вслухався, а потім беззвучно зник у напрямку, в якому побігли селяни. Перед моїми очима залишилася тільки глиниста стежка, але вже інша. Точніше та сама, але сповнена таємниць. Здавалося, мені це наснилося. Трохи далі стежка ширшала. Дощ вщухав. Онода, не втрачаючи пильності, спочатку розглядав сліди на стежці, а потім розвернувся навкруги. Він прислухався до безжурного співу птахів, які ніби запевняли його, що небезпека – усього лише слово. Містичний і невловимий стан краєвиду, відкривається перед очима. Онода вслухався в зищання комах. Комахи зищали розмірно. Ми з Онодою зрозуміли, що комахи не сполохані, і ніщо в їхньому застіжні не видає наближення небезпеки. Десь далеко зюрчав струмочок, якого ми не бачили. Але я, як і Онода, почав розуміти звуки природи. Лубанг протока Вакаяма. 21 лютого 1974 року. Гілля джунглів ховає вузьку річку. Під кришталевою водою видніється гладеньке каміння. Ліворуч, там, де починаються вкриті пишною зеленю пагорби, у річку впадає струмок. Нижче за течією стає просторіше бамбук, пальми, високий очерет. Де зустрічаються обидва потоки, тягнеться низинний піщаний берег. Онода йде по піску спиною вперед, залишаючи сліди, які поведуть імовірних переслідувачів у хибному напрямку. Очеред погойдується. Крізь нього Онода бачить невеликий японський прапор. Чоловік обережно підносить до очей свій бінокль, зношений руками користування в джунглях. Чи можна цю річ іще назвати біноклем? Адже Лінзи давно міг зіпсувати грибок. А чи можна взагалі уявити у без бінокля? Пообідній вітер розвіває прапор. Стяг ще зовсім новий, бо ж добре видно лінії згину. Біля прапора стоїть новісінький намет. Такий із собою беруть туристи. Унода по поволі випрямляється і бачить юнака, який сидить навпочепки і намагається розпалити примус. Більше нікого не видно. Біля входу в намет лежить водонепроникний рюкзак. Хлопець бере рюкзак і прикриває примус від вітру. У цей момент стає видно його обличчя. Це Норіо Судзукі. Тієї ж миті онода вистрибує зі свого сховку. Шокований Судзукі випростовується і бачить скеровану на нього гвинтівку. На якусь мить він втрачає мову. «Я японець! Я японець!» «На коліна!» – наказує Онода. Судзукі повільно опускається на коліна. «Зніміть взуття! Відкиньте його якому гадали. Судзукі не перечить. І, ледве стримуючи терпіння, розв'язує шнурки. Я беззбройний. У мене лише кухонний ніж. Онода майже не зважає на ніж, який лежить на землі. І Сузукі обережно підсовує його якнайдалі від себе. Ви Онода, так? Хіро Онода? Так. Лейтенант Онода. Це я. Онота незворушно направляє тулог гвинтівки прямо у груди Судзуки. Обличчя Судзуки оживає. Це не сон? Мені це не вважається? День згасив. Онота та Судзуки присіли навпочіпки біля вогнища неподалік намету Судзуки. Заскркотіли нічні цикади. Онода зайняв позицію, з якої йому виднівся краєвид, на всю місцевість. Він підозріливий і пильний. Його зброя все ще направлена прямо на Судзукі. Вони перекинулися кількома словами і замовкли. За цей час Судзукі повертається до розмови. «Як я можу бути американським агентом? Мені лише 22 роки!» Його слова аж ніяк не вплинули на ОНОНу. Коли я прибув сюди воювати, мені було на рік більше. Будь-яка спроба завадити мені виконати місію, воєнна хитрість, ворожих агентів. Я вам не ворог. Єдине, чого я хотів, це зустрітися з вами. На острів приїжджали люди в цивільному одязі. Проте це було маскування. Вони мали на меті одне – ліквідувати мене, або взяти в полон. На мене влаштовували 111 засідок, постійно нападали. Навіть не можу полічити, скільки разів у мене стріляли. Кожен на цьому острові мені ворог. Судзуки мовчить. Воно да дивиться туди, де небо ще ясніше. Чи знаєте ви, який вигляд має у такому світлі, як оце тепер? Випущена у вас куля? Гадки не маю. Вона має блакитний слід. Майже такий самий, як і Трасувальна? Справді? Ти бачиш іще здалеку, як вона летить прямо на тебе, з досить таки великої відстані. І у вас не влучили? – дивується Судзукі. Та ледь не влучили. Я відхилився, і куля пролетіла повз. А кулі свистять? Ні, вони вібрують. Чути глухе дзищання. Долинає чийсь голос. Десь далеко мерехтить нічне небо. Вони чують спів. Хто це? Сузукі. Шимада, рядовий Шимада. Він тут поліг. На початку 50-х? Я чув цю історію, усі в Японії знають її. Він загинув 19 років 9 місяців і 14 днів тому. Тут, біля притоки Вакаяма. він потрапив у засідку. Вакеяма? запитує Судзукі. Це ж японська назва. Коли почалися бої за Лубанг, мій батальйон назвав її на честь моєї рідної префектури. Онода-сан. Лейтенант. Лейтенанте, гадаю, нам не треба ходити колами. Судзукі замовкає. Онода обережно представляє гвинтівку до грудей Судзукі. Він не погрожує, а нагадує про вогнище. Якщо ви не агент, то хто? Мене звати Норіо Судзукі. Колись я вивчався у Токійському університеті. Колись? Я покинув навчання. Просто так не кидають навчання в найкращому університеті країни. Я злякався, коли раптом зрозумів, що моє майбутнє визначено. Уся кар'єра, кожен крок, аж до виходу на пенсію. То що? Не розуміє воно де. Я хотів мати кілька років свободи, перш ніж пожертвую своє життя справі. І. Я вирушив у подорож автостопом. Побував у 40 країнах. Е, що таке автостоп? Голосував на дорозі, сподіваючись, що хтось мене підбере. Без конкретної мети, допоки не зрозумів, чого я прагну. І чого? Насправді в мене було три мети. Насамперед, я хотів знайти вас, лейтенанте Онодо. Ніхто мене не знаходить. За 29 років нікому так і не вдалося мене знайти. Судзуки пожвалився. Я тут менше як 2 дні і вже знайшов вас. Це я надрапив на вас. Я вас знайшов, а не ви мене. Якби ви не нехтували безпекою, то я вас, мабуть, убив би. Судзукі не зрозумів, проте замовчав. А які інші дві цілі? Є ті. Хто? Страшна історія в Гімалаях. Грізна снігова людина покрита хутром. Люди бачили її сліди, отже вона існує. І насамперед, велика панда в її природному середовищі в горах Китаю. Саме в такій послідовності. Онода... Єті – велика панда. І вперше на обличчі Оноди з'являється щось схоже на усмішку. Він робить знак Судзукі, щоби той розповідав далі. Судзуки хороблішає. Війна закінчилася 19 років тому. На незврушеному обличчі Оноди проступило цілковите нерозуміння. Бути цього не може. Японія капітулювала в серпні 1945 року. Війна не закінчилася. Кілька днів тому я бачив американського авіаносця в супроводі есмінця і фрегата. І вони йшли на схід? Здогадується Судзукі. Не намагайся мене обдурити! Я бачу те, що бачу! Судзукі не поступається. Лейтенанте, у затоці Субік... Розташовується найбільш військово-морська база США в Тихому океані. Там обслуговують усі військові кораблі. Неподалік Манільської затоки? Це ж лише за 90 кілометрів! Саме так. Ця база була там іще з початку війни. Як туди зайшли американські кораблі? США та Філіппіни – союзники. А військова авіація, бомбардувальники, я ж постійно їх бачу. Вони летять на авіабазу Кларк, на північ від Манільської затоки. Тоді чому, на вашу думку, такі величезні підрозділи не напали на острів Лубанк і не захопили його? Адже Лубанк контролює перехід до Манільської затоки. Я не знаю планів ворога. Нема ніяких планів, бо війна закінчилася. Якусь мить, онода бореться із собою. Відтак повільно підводиться, підходить до Судзуки і притискає дологвинтівки до його перенісся. Скажи мені правду! Зараз саме час! Лейтенанте, я не боюся смерті. Але якось безглуздо так помирати, адже я говорю правду. Ця ніч для Оноди найдовша з ночей. Шок, сумніви та прозріння розривали його зсередини. Проте зовні він залишався незворушним, Його обличчя ніби скам'яніло. На два японські міста скинули атомні бомби. Сто тисяч загиблих у раз? Зброя пов'язана з енергією, яка віддається під час розпаду атомів. Як таке могло трапитися? Судзукі бракує технічних знань, щоби пояснити це. В інших країн також є така бомба. Цей арсенал настільки потужний, що його вистачить, щоб убити кожного жителя нашої планети. Не раз і не двічі, а 1240 разів. На думку Оноди, це суперечить логіці війни. Логіці будь-якої війни, навіть війни майбутнього. Онода хоче знати, що ж трапилося після того, як на Японію нібито скинули бомби. Це було 1945 року. У серпні 1945 року Японія оголосила про беззастережну капітуляцію. Імператор виступив на радіо зі зверненням до народу. До цього ніхто й ніколи не чув його голосу. Він також заявив, що він не живий Бог. Це твердження настільки немислиме для Оноди, що підтверджує його здогади. Судзукі тут, щоб увести його в оману. Він знову ткнув дуло гвинтівки поміж очі Судзукі. Насправді війна не закінчилася. Змінився лише театр дій. Проте Судзукі непохитний. Німеччина програла війну на Заході. Вона капітулювала навіть на кілька місяців раніше від Японії. Ні, говорить Онода. Війна продовжувалася. На Заході війна продовжувалася. Я вірю тільки власним очам. І що ви бачили? Я бачив, як хвиля за хвилею наді мною літали американські військові літаки. Он туди, в тому напрямку, на захід. Коли це було? Це тривало роками! А коли почалося? У 1950-му. Бомбардувальники і транспортні літаки. А ще й військові кораблі. Це була Корейська війна. Корейська війна? Яка Корейська війна? Корея наша! Комуністи прогнали японців. А потім... Америка почала війну з комуністами. Америка, мабуть, програла. І так, і ні. Корею поділили на комуністичну північ і капіталістичний південь. Оноді було нелегко осягнути розумом стільки інформації за раз. А військові літаки? Вони ж постійно літали. Які військові літаки? Коли вони літали? Вони завжди летіли на захід. Американські бомбардувальники прямо над моєю головою. Їх ставало більше. Із 1965-го були вже великі групи. А як стосовно флотилій, які налічували дедалі більше одиниць, і з'являлися дедалі частіше. І ви ще хочете переконати мене, що одного дня війна закінчилася? Це була війна у В'єтнамі. Де? Оно довідсахнувся. Ця ніч буде довгою. Цикат не цікавить, що таке війна і що таке мир. І те, хто і як називає війни. Їхнє монотонне скрекотіння гучніше. Можливо, це їхня війна. А може, мирні перемовини. Цього нам ніколи не зрозуміти. Місяць. Вранішнє світло пройдешнього дня робить його ще темнішим. Позбавляє значущості. І так було завжди. Ще до появи людей. Наче змовившись, Онода і Судзуки одночасно підводять очі до неба. Люди побували на місяці, каже Судзуки тихо, побоюючись, що це вже буде забагато шокової інформації. Коли? Як? Ще не минуло і п'яти років. Космічний корабель з астронавтами запустили за допомогою ракети. Мені неприємно це говорити, та астронавтами були американці. Наші колишні вороги. Америка й досі наш ворог. Насправді ні. Вони навіть приїжджали до нас на Олімпійські ігри. Я знаю про ігри. Відказує Онота. Звідки? Дивується Судзукі. Ворожі агенти розкидали по всьому острову майстерно підроблені японські газети. Деякі з них виглядали правдоподібно, бо намір був один – виманити мене із джунглів. Онода замов, мовчання було довго. Я не припиняю свою війну. Моя війна триває 30 років, і я боротимуся далі. Але ж те, про що я вам розповів. «Подумаю про те», – перебиває онодин. «Що має статися, що ви припинили війну?» – тихо запитує Судзукі. «З літаків скидали листівки. Усіх мене закликали здатися, але це були підробки, що легко довести». Ці слова він адресував радше собі, ніж своєму непроханому гостю. «Є лише одна умова?» за якої я можу здатися. Одна єдина. І що це за умова? Запитує Судзукі. Якби сюди прибув один із моїх командирів і наказав мені перестати воювати, лише тоді я здався. Лише тоді. А, ну ж я спробую привезти когось сюди. Але спершу треба, щоб хтось із тих офіцерів повернувся на службу. Війська в Японії зараз невеликі і винятково оборонні. Так прописано в нашій новій конституції. Судзукі починає планувати. За 2-3 дні я дістануся до Токіо. Потім мені треба ще орієнтовно 10 днів, щоб про все домовитися. За 3 тижні я знову зможу повернутися сюди. Онода на якусь мить задумується. Звучить непогано. Судзукі продовжує. Як вам такий план? Ми зустрінемося тут, на цьому ж місці. Я прийду з одним із ваших начальників, жодного філіппінського військового, узагалі нікого. Лише він і я. Тон оноди змінився на офіційний. Домовилися? Та якщо ви задумаєте мене надурити, я стрілятиму без попередження. У вас і в тих, хто працює з вами. Рук не потискають, тільки ледь помітно вклоняються один одному. Чоловіки не торкаються один одного. Судзуки сповнений натхненням. «Можна вас фотографувати?» «Ні!» – відмовляє Онода. «Хіба якщо ми обоє будемо на фото?» Судзуки миттю дістає свою камеру. Штатива в нього немає, тож камеру він кладе на свій рюкзак і відскакує до Оноди, який присів на впочіпки за метр-два. «Зараз буде спалах!» Ви навіть не уявляєте, якою сенсацією станеться фотографія. Потримайте мою гвинтівку, каже Онода. Як доказ того, що я вам довіряю! Спалах вихоплює обох чоловіків. Унода пильно і оцінювально дивиться на Сузукі. Почести! Принаймні почести. Аеродром Лубанг. Грудень 1944 року. Це невеликий аеродром, його вицвіле, потріскане асфальтне покриття давно не знало ремонту. Кілька невисоких будівель неподалік, іржаві пляшані покрівлі. Усе має різний стан запущеності. За аеродромом відкритий океан. Північніше в Сарпанку виніється невеликий острів Кабра. Неподалік узбережя на якорі стоїть японський десантний корабель. На борти невеликих неповоротких десантних суден сходять японські солдати. Цілий батальйон утомлених японських солдатів прибув у частину. Вони не встигли ще повністю відчистити форму від бруду де хто був у гуманих чуботях, вочевидь відібраних у місцевих. Дорогою до корабля вони минають два сильно пошкоджені винищувачі, прибрані зі злітної смуги. Майор та Нігучій Онода обоє на 30 років молодші стоять у затінку біля порожнього ангара. Онода, виструнчившись, слухає наказ свого командира. Слова майора звучать офіційно. Лейтенанти Онодо, передаю вам наказ штабу. Онода виструнчився ще більше. Пане майоре, лейтенант Онодо для отримання наказу прибув. Ви тут єдиний, хто має досвід ведення прихованої війни і добре знається на партизанській тактиці. Так точно, пане майоре. Ось ваш наказ, кажете Нігучі. Як тільки наші підрозділи покинуть Лубанк, ви муситимете отримувати острів до повернення імперської армії. Ви будете вести партизанську війну, боронячи цю територію, чого б вам це не вартувало. Усі рішення будете ухвалювати самостійно. Ніхто не віддаватиме вам наказів. Розраховуйте лише на себе. Відтепер немає жодних правил. Ви встановлюєте їх самі. Онода завмирає. Так точно, пане майоре. Слухаюсь. Є лише одне правило. Веде майор далі. Вам заборонено вчиняти самогубство. Якщо вас візьмуть у полон, ви повинні надати ворогові неправдиву інформацію. Майор дає знак Оноді йти за ним у майже порожній ангар. Усе тут вказує на тимчасовість. Жоден японський літак не чекає ремонту. Тільки горами лежить провіант і військове спорядження. Майор та Онода підходять до стіни, на якій ще висять різні мапи. І серед них мапа острова Лубанг. Майор вказує на неї.